A huszadik fejezet. Elindult innen Ábrahám Negebb földjére. Kádes és Súr között lakott, és Gerárban volt jövevény. És mondta sáráról az ő feleségéről, a Hugom. Érte küldött tehát Abimelek, Gerár kirája és elvitte őt. Eljött azonban Isten Abimelekhez álomban éjszaka, és szólt hozzá, Íme, meghalsz az asszony miatt, akit elhoztál, ugyanis van férje. Abimelek azonban még nem érintette őt. És szólt, Uram, vajon az ártatlant is megölöd? Nem, de ő maga mondta nekem, a hugom, és ő is azt mondta, a bátyám. Szívem egyszerűségében és kezem tisztaságában cselekedtem ezt. És mondta neki Isten az álomban, én magam is tudom, hogy szíved egyszerűségében tetted, és ezért őriztelek attól, hogy védkezz ellenem, és nem engedtem, hogy hozzányúlj. Most tehát add vissza a férjének az asszonyt, mivel proféta, és imádkozzék érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem akarod visszaadni, tudd meg, halállal halsz meg te, és minden, ami a tiéd. Amint Abimelek reggel fölkelt, összehívta minden szolgáját, és a fülük hallatára elmondott mindent. Azok az emberek nagyon megijedtek. Hivatta pedig Abimelek Ábrahámot, és mondta neki, mit tettél velünk, mit vétettem ellened, hogy rám és országomra ilyen bűnt hoztál. Azt tetted velem, amit nem lett volna szabad tenned. És ismét szólt, mi volt a szándékod, hogy ezt tetted? Ábrahám válaszolt. Azt gondoltam magamban, bizonyára ezen a vidéken nem félik az Istent, és meg fognak ölni engem a feleségem miatt. Egyébként ő valóban a hugom, atyám leánya, de nem az anyám leánya, azért öhettem feleségül. Mikor pedig Isten vándorlásra indított engem Atyám házából, ezt mondtam neki: Tedd meg nekem ezt az irgalmasságot, mindenütt, ahová bemegyünk, mond, hogy a bátyád vagyok. Abi meleg tehát juhokat és szarvasmarhákat, szolgákat és szolgálókat fogott, és Ábrahámnak adta. És visszaadta neki a feleségét, Sárát, és szólt, íme a földem előtted van, lakjál ott, ahol neked tetszik. Sárának pedig mondta, íme ezer ezüstöt adtam a bátyádnak, íme ez lesz számodra a szemfátyol, mindazok felé, akik veled vannak, és mindenki előtt igaznak számít az. Miközben pedig Ábrahám imádkozott, Isten meggyógyította Abimeleket és a feleségét, és a szolgálóit, és azok szültek. Az Úr ugyanis bezárt minden méhet Abimelek házában, Sára, Ábrahám felesége miatt.